«Страшна смерть!» – найдені слова так вразили губернатора, що він спершу із слова не міг промовити, тільки цокотів зубами від злоби й страху. Шляхта, що його оточувала, люто заголосувала. «За йому пельку, ясновельможний пане! На Шибеницю!» – ревнув нарешті Кшемуський, бажаючи якнайшвидше позбутися зловісного пророка. А там в двір. У цей час надійшла стривожена пані Ядвіга і, побачивши полоненого, заточилася. «Єзус Марія!» – хотіла накрикнути, але голос у неї обірвався. «Що це коїться? Наш коханий гість, славний лицар вітчизни!» Нехто інший перебив дружину Кшемуський, як хлопський шпигун, довудся гайдамаків, диявол із пекла проклятий найда!» «Ой, води!» – скрикнула пані Губернаторова – і коли б не офіцери, які стояли поблизу, впала б додолу. Ти, Люба, не тривосься, – почав заспокоювати Кшемуський дружину, що потроху приходила до пам'яті. Цей схизмат не вирветься з моїх рук. Ні. Він був у нас тоді з підступною метою вивідати потаємні ходи і хотів по зрадницькому, як Юда, продати нас. Але тепер вірломний зрадник у моїх руках, і за кілька хвилин його повісять. «На Бога не треба, в мене серце розривається, тут щось не так, цього не може бути, це жахливо, він не може бути злочинцем, хіба такі очі і голос можуть бути у розбійників», – голосила пані, не тямлячи, що говорить і чому захищає найду. «Що ти, що ти?» – сілкувався припинити потік її диких, несамовитих слів губернатор. «А пам'ятайся, за кого ти просиш?» Тобі ж кажуть, що це Найда, заклятий ворог наш. Він і сам признався. Тут щойно всім погрожував смертю, проклинав нас. Він не поляк, він хлоп, він шпигун і зрадник». «Ой, Боже мій, що ж це?» – ламала руки пані губернаторова. Вона не могла перебороти своєї незбагненної симпатії до Найде. Тим часом жовніри, що тягли отамана на страту, зупинилися. Шляхта, невдоволена затримкою, почала ремсувати. «Що ж це? Невже заради примхи через незрозумілий жаль уникне страти такий злочинець?» – чулися голоси. Найду теж вразило це заступництво, торкнувши в його серці давно замовклі струни. І тепер вони бреніли немов забута пісня, гамуючи злобу і навіваючи якусь дивну розчуленість. Отаманові раптом стала жаль свого молодого життя. Вмерти на порозі щастя – це безглуздя. Але вмерти, не попрощавшись з коханою – це найстрашніше. Та де вона? Може, губернатор уже відпровадив її додому? Але Дарина не поїхала б. А якщо не поїхала, то чому не йде сюди? Усе в замку піднялося на ноги. Вона б на гамір прибігла перша – чи не кинув її у льох цей негідник. Такі думки роїлися в голові Найде, і він, щоб відтягти якось час, лагідно мовив до Кшемуської. «Пані, твоє заступництво зворушило мене, і я б віддячив тобі тим же, але доля позбавляє мене такої можливості». У цю мить залунав пронизливий зойк. На сходах з'явилася Дарина. Найда похитнувся. Дівчина знала про падіння Умані і нетерпляче чекала свого судженого в замку. І раптом гамір, крики, вона кинулась до дверей, але покій було замкнено зовні. Довго панна кликала слух і смикала двері, поки нарешті вони розчинились. Побачивши зв'язаного найду, Дарина зрозуміла, що справу програно, що страшний кінець неминучий. З розпачем приреченої вона кинулася губернаторові в ноги, почала благати. «Злянься, змилуйся, мій батько віддячить тобі сторицею. Не може вмерти цей лицар, він мій наречений». «Ха-ха, та усяка ти дочка генерального бозного!» – зловтішно просичав Кшемуський. «Це одна зграя!» – змилуйся, не тямлячи себе, волала Дарина, хапаючись за полу губернаторового жупана. «Злянься, пане!» «Ах ти, гадюка!» – крикнув шемуський і затупотів ногами. Мотузку на шию, Бог!» «Тільки її спочатку прив'язати до стовпа, до шибениці, поки він не здохне. Хай милується на свого коханця, а потім її...» «Не принижуйся перед цим негідником, моя Люба», – промовив отаман, не зводячи з дівчини очей. «Коли так судилося, то помремо чесно».